Mulizaji anasema assalamu alaikum, nasi twasema wa alaikumus wa rahmatullahi wa barakatuh. Sali langu nahitaji kufungua biashara mpya. Nahitaji kuomba ulinzi kwa ku Allah na kumuomba anijalie wateja wengi. Vipi nifanye kisheria? wa billahi taufiq Suala la kuzidi kwa rizqi. Ni jambo ambalo ahlul ilmi kwamba riziki yako kuzidi wamalidhibiti kwa adila nyingi sana. Ziko sababu ambazo zinazopelekea mtu kupata baraka na kuzidishiwa katika riziki yake. Miongoni mwa sababu hizo nitakutajia hizi ifuatazo. Kwa sababu hizo zinasababisha riziki ya mtu kuzidi. Kwanza kabisa ni Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameisifu Qurani kama ina baraka. Jambo la pili ni jambo la azawadi. jambo la kuoa linamtoa mtu katika ufaqir na kumpeleka katika ghina, katika utajiri. Kwa mba salaf, salaf, na leo manoona kwamba ba'd salaf baadhi masalaf walikuwa wanapendelea na kutaka kuoa kwa ajili ya kuhakiki na kupata jambo la utajiri wa kathratu rizqi na kukithiri rizqi na hii ni kwa sababu wao walifahamu ya Allah subhanahu wa ta'ala ay yakunu fuqaraa yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim sababu ya tatu inayopelekea kupata baraka na kuzidishiwa rizqiyaku ni al 'ala ni pale unapokula watu wale kwa pamoja na hii kama ilivyothibiti inda al-Bukhari min hadithi Abi Hurayrah radiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisema chakula cha watu wawili watosha watatu na chakula cha watatu kina watosha wanne na yote ni sababu ya baraka inayopatikana. na vile vile katika mambo ambayo yanazidisha baraka na kuzidisha <coughs> kuzidisha riziki ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amesema la in shakartum la aziidannakum la in shakartum la aziidannakum ikiwa ninyi mtanishukuru mimi kwa hakika nitakuzidishieni na jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala linatumika kwa ulimi linafanyika kwa moyo na vile vile linafanyika kwa kiwiliwili kwani Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa khalilun min ibadiy ya shakur na ni wachache katika waja wangu wenye kunyoshukuru na vile vile katika vitu ambavyo vinaongeza rizqi ni albirru wasilaturrahim ni wema na kuwaunga udugu ndugu kuwafanyia wema ndugu na kuishi nao kwa wema na kwa salama hili pia litasababisha Rizki yako kuwa yenye kuzidi na mengineyo mengi kama vile kula vitu halali na vile vile kutoa sadaqa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumwamini na vile vile jambo katika mambo ya kiibada eh ambayo yanatajwa kama vile jambo la al jambo la Lailatul yote haya yanasababisha mtu riziki yake kuzidi. Kwa hiyo wewe kama unataka kufungua biashara yako, chunga mipaka ambayo imetajwa ndani ya Qur'ani na Sunna inayosababisha riziki yako kuzidi, kama vile kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na mengineayo. Hayo yote tatakuwa ni auna laka kusaidia. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam.